Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ 26. Сонце вже хилилося до заходу, коли раби принесли паланки із задернутими завісами, в яких сиділи три жінки до невільничого ринку Кандії. Розташований він був на пагорбі. Зовні він виглядав чотирикутним будинком у візантійському стилі. З градчастими кутовими воротами тонкого оздоблення. Біля дверей клубився густий натовп, і три бранниці під наглядом тих самих євнухів змушені були дійти до дверей пішки. Люди обступили велику чорну дошку – брилу неполірованого мармуру, на якій темна шкіра людина з великим носом без тюрбану ретельно писала двома мовами – італійською та турецькою. Анжеліка досить знала італійську, щоб розібрати його письмо. Там значилося приблизно таке: Греки-ортодокси 50 екю золотом, росіяни дуже сильні 100 екю золотом, маври та турки 75 екю золотом, французи, без різниці статі та віку 30 екю золотом. Стражники розтовхали натовп, і Анжеліка з іншими жінками вступила до великого двору саду з доріжками викладеними квадратиками старовинного дорогоцінного фаянсу блакитних тонів серед куп кущів, олеандрів та апельсинових дерев. Фонтан перлина венеціанської скульптури дзюрчав у центрі двору. Товсті стіни заглушали міські шуми, і люди навіть найстурбованіші напускали на себе статечність, що личить заможним торговцям. Адже тут незвичайний ринок, Різблені та вкриті розписом у візантійському стилі колони оточували перистиль, куди виходили двері внутрішніх залів, де йшли торги. Коли вони перетнули сад, головний банщик залишив своїх підопічних біля перистилю і пішов з'ясувати, до якої зали їх вести. Анжеліка задихалася під численними покривалами, якими була обмотана. Вона вже бачила себе на цьому ринку людської плоті під жадібними поглядами людей усіх кольорів шкіри, які будуть торгувати її один в одного. Вона відсунула тканину, що закривала обличчя, щоб ковтнути повітря. Молодий ємнух, жестикулюючи й кричачи, наказав їй прикритися. Вона не хотіла його слухати. Похмурим і зляканим поглядом вона стежила за ланцюжком покупців турків, арабів та європейців. Раптом вона помітила Роша. Зазвичай, зарослий двотижневою щетиною він ніс під пахвою пакунок паперів. Анжеліка кинулася до нього і бівцем перетнула подвір'я. «Пане Рошу!» – задихаючись промовила вона. «Вислухайте мене! Ваш безчесний приятель Дескренвіль вирішив мене продати. Постарайтеся мені допомогти, і я вам віддячу. У мене статки у Франції!» І згадайте, що пообіцявши вам сто ліврів, я вас не обдурила. Я знаю, що ви самі не можете втрутитися, але, можливо, ви переконаєте покупців християн допомогти мені, наприклад, мальтійських лицарів, які мають тут такий вплив. Я в жаху, раптом мене купить якийсь мусульманин і забере мене в гарем. Переконайте покупців християн, що я готова заплатити будь-який викуп, якщо вони переможуть у торгах і вирвуть мене з кігтів невірних. Може вони зглянуться на їхню нещасну одновірку? Спочатку французький посланець здавався дуже стиснутим цією розмовою і намагався втекти, але дослухавши, заспокоївся. Так це блискуча ідея, промимрив він, чухаючи потилицю, і дуже здійсненна. Комісар мальтійського ордену, який займається викупом рабів, Дон Хозе де Альмада, кастельянець, увечері буде тут. А ще інша значна персона – баї ордену Шарль де ла Марш із Оверні. Я намагатимусь зацікавити їх. Втім, не бачу, що може відвернути їх від цього плану. А хіба не здивує, що служитель церкви зайнявся долею жінки? Роша підніс очі догори. Дитина моя, відразу видно, що ви не тутешня. Ось уже скільки часу, як орден перекуповує і перепродує рабинь так само, як і рабів. І ніхто не знаходить у цьому нічого соромного. Ми на Сході. І не забувайте, що добрі наші лицарі приймають обітницю безшлюбності, а не цнотливості. Втім, приваблюють їх аж ніяк не витівки, але ж викуп. Католицькому світові потрібні гроші, щоби підтримати міць військового флоту. Отже, я можу поручитися за ваш титул «Ранг у суспільстві та статки». До того ж лицарі завжди раді догодити французькому королю. А я чув, що вас дуже вітали при дворі його величності Людовика XIV. Усе це переконає їх допомогти вам. О, дякую, пане Рошу, ви мій рятівник. Цієї миті вона забула, що він млявий, худорлявий і неголений. Він виручить її. Вона запалом стиснула його руки. Розчулено, і в деякому збентеженні він промовив. Не дякуйте мені, я щасливий вам бути корисним. Я так турбувався про вас, але нічого не міг зробити. Адже так, ну а тепер довіртеся мені. Тут на неї накинувся волаючий молодий євнух. Він вчепився у руку, щоб перервати цю скандальну витівку. Роша швидко пішов. Розлютившись від того, що її хапають за руку, Анжеліка обернулася і відхльостала євнуха по в'ялих щоках. Той вихопив шаблю, але завмер у нерішучості, як використовувати цю зброю проти такого цінного товару, залишеного на його піклування. То був молодий ємнух, привезений із маленького провінційного саралю, де під його наглядом були лише м'які молосні жінки. Він ще не був навчений поводженню з непокірними іноземками, його губи склалися у плаксиву гримасу. Головний банщик, дізнавшись про подію, підняв руки до небес. Він швидко зрозумів, що краще якнайшвидше звільнитися від відповідальності за таку незручну підопічну. На його щастя прибув маркіз Дескринвіль, і обидва євнухи докладно розповіли йому про свої труднощі. Пірат кинув ненависний погляд на закутану жінку, в якій важко було впізнати його юного супутника по морській подорожі. Під складками мусліну і шовку жіночна грація Анджеліки впадала в очі. Античність, що одягала жінок у просторі шати замість того, щоб втискати їх у корсет, зналася на тому, як проявити всі принади розкішної жатаної плоті. Дескренвіль заскреготів зубами. Його рука стиснула зап'ястя Анджеліки так, що та побіліла від болю. «Ти що забула, повіє!» Забула, що я обіцяв із тобою зробити, якщо не будеш як шовкова. Вже сьогодні увечері ти потрапиш до рук євнухів, чи тебе кинуть котам. Котам. Огидна жорстока гримаса спотворила його риси. Анжеліці він здався демоном. Однак він узяв себе у руки, оскільки алеєю йшов один із запрошених, пузатенький венеціанський банкір, що весь потопав у пір'ї, мереживах і по золоті. Пане Маркізе Дескренвіль, вигукнув новоприбулий із сильним акцентом, який я щасливий вас знову бачити, як поживаєте. Погано, буркнув дворянин пірат, витираючись під чоло. У мене болить голова, розколюється, і не перестане боліти, доки не продам дівчину, яку ви тут бачите. Гарно? Посудіть самі. І жестом пана він відвів валі з обличчя Анжеліки, співрозмовник аж свиснув. Фюут, вам щастить, пане Дескренвілю, ця жінка принесе вам багато золота. Сподіваюся, я отримаю за неї щонайменше дванадцять тисяч піастрів. Жирне обличчя банкіра зобразило розчарування. Він певне подумав, що полонянка йому явно не по кишені. Дванадцять тисяч піастрів, може вона й вартує того, але на мою думку ви все-таки надто високо оцінили. Є аматори, що не побояться дійти до цієї суми, чекаю черкеського князя Ріома Мірзу, друга великого султана, якому доручено відшукати дорогоцінні перлини, а також Шамільбея, верховного євнуха Паші Сулеймана Аги, який не стоїть за ціною заради задоволення свого повелителя. Венеціанець випустив глибоке зітхання. Нам важко змагатися з незліченними статками цих східних владик. І все ж я буду присутній на торгу. Якщо не помиляюся, на нас чекає вишукане видовище. Удачі, любий друже. Зал продажів був схожий на великий салон. Підлога встелялася розкішними килимами. По стінах стояли низькі дивани, в глибині розташовувалося невелике піднесення зі сходами, що вели на нього. Зі стелі звисали дорогоцінні венеціанські люстри з тисячами підвісок. Слуги мальтійці якраз запалювали їх. Зал був уже наполовину заповнений і натовп прибував. Служителі турки з довгими висячими вусами і в гостроверхих ковпаках із золотими та срібними накладками метушилися, пропонуючи чашечки кави та тарілочки з солодощами на маленьких мідних чи срібних столиках. Інші приносили охочим неодмінні кальяни. Найбільше було східних шат. Однак виднілося із десяток білих піратів у просмолених штанях. Деякі, подібно до маркіза Дескринвіля, взяли на себе працю натягнути не надто поношений камзол і насунути капелюха з непопорченим плюмажем. Але всі були войовничо прикрашені багатими рукояттями пістолетів і абордажних шабель. Голандські трубки з маленькою чашечкою і довгим чубуком змагалися зі своїми східними сестрами на Гаргіле. У супроводі трьох охоронців-туністів увійшов датський віровідступник Бородач Грік Янсен і гордо сів поруч із суданським торговцем. Цей темношкірий був впливовою особою, пов'язаною з нільськими перекупниками, які постачали живий товар у гареми Ефіопії та Аравії та дрібні князівства у центрі Африки. Його кучеряве сиве волосся під вишитою перлами шапкою виділялося на чорній шкірі, зворушеній легкою жовтизною на вилицях і переніссі. Троє жінок із закритими обличчями перетнули залу супроводієвнухів і піднялися на височину. Їх провели за фіранку, де вони могли сидіти на подушках, приховані від натовпу. Вірменин, який щойно писав відомості про курс на біржі рабів, тепер підійшов до них у супроводі маркіза Дескренвіля. Звали його Ерів'ян. Він був оцінювачем рабів та засновником торгів. У просторі коричневій мантії, за сирійською борідкою, суцільно в дрібних, ретельно покладених завитках, з так само завитим і напомаженим волоссям, він покликаний був протиставити лихоманці торгу і претензіям продавців незмінну ялейну любовну посмішку. Дуже церемонно він привітав Анжеліку по-французьки. Запитав по-турецьки у слов'янки та вірменки, чи не бажають вони кави, шербету, цукатів чи печива, щоб скоротити час. Потім вступив у жваву суперечку з Маркізом. «Навіщо їй піднімати волосся?» – обурювався Маркіз Дескрінвіль. «Ви побачите, це справжнє золоте покривало». «Дозвольте мені діяти», – говорив Рів'ян, напівзаплющивши очі. «Не треба відразу відкривати всю красу». Плеснувши в долоні, він викликав двох служниць. Вони заплели волосся Анжеліки і важким шиньйоном закріпили його на потилиці за допомогою шпильок із перлинними головками. Потім вони знову загорнули її у численні покривала. Анжеліка не чинила опору, застигши в заціпанінні. Вся її увага зосередилася на мальтійських лицарях, про яких розповів Роша. Через лужок у Фіранції вона марно намагалася серед капітанів та камзолів відшукати суворі чорні мантії з білим хрестом. Від думки, що Роша не зумів переконати цих обережних комерсантів, у неї на скронях проступили краплинки поту. Торг розпочався. Спершу вивели Мавра, великого знавця навігації. І відразу запанувала поважна тиша, побачивши цю бронзову статую з ретельно змащеним, щоб виявити вузли м'язів потужним тілом. Потім виникло якесь замішання, що відвернуло увагу присутніх. Це увійшли двоє мальтійських лицарів у широких чорних плащах. Проходячи через зал, вони кланялися до впливових константинопольських вельмож. Біля піднесення один із них сказав Рів'яну кілька слів, і той пропустив їх до Анжеліки. Сповнена надій, вона випросталася. Обидва кавалери вклонилися їй, поклавши руки на рукояті шпах. Один із них був іспанцем, інший – французом. Обидва – нащадки знатних сімейств, оскільки треба було засвідчити принаймні вісім поколінь шляхетних предків, щоб здобути титул лицаря в наймогутнішому ордені християнського світу. Суворості їхніх шат не чужа була відома розкіш. Під плащами вони носили коротку сутану, також позначену білим хрестом, а під нею – камзол. Але манжети та краватки були з венеціанського мережева. На шовкові панчохи зі срібною стрілкою були надіті туфлі зі срібними гунзиками. «Чи ви та благородна французька дама, про яку нам говорив пан Роша? – запитав старший із них у білій перуці – що зробила би честь версальським перукарям? Він представився Я баїдала марш із Оверні, а ось Дон Хозе де Альмада з Кастилії, комісар мальтійського ордену, зайнятий викупом рабів. Саме в цій якості він може цікавитись вами. Здається, вас узяв у полон маркіз де Скринвіль, цей смердючий гриф, коли ви вирушали до Кандії з місією від французького короля. Анжеліка Подумки благословила бідола Хороша, який представив речі в такому світлі. Він показав їй, яким шляхом слідувати. Вона поспішила заговорити про короля, підкресливши, що прийнята при дворі. Згадала про найвпливовіші зв'язки – від Кольбера до пані де Монтеспан. А також про герцога де Вівонна, який представив адміральську галеру і королівський ескорт у її розпорядження. Потім розповіла, як ескадра була розсіяна Рескатором. Ох, цей Рескатор! Зводячи очі вгору, змученицьким виглядом зітхнули лицарі. Потім продовжувала Анжеліка. Вона спробувала досягти Кандії на маленькому вітрильнику, який не забув стати здобиччю іншого пірата Маркіза Дескренвіля. Ось сумний наслідок того безладу, що панує на Середземному морі з того часу, як невірні похитнули християнську строгість вдачі, – мовив Баї де Ламарш. Вони обидва вислухали її, похитуючи головами, швидко переконавшись у її щирості. Імена, названі нею, справляли чимало враження, а подробиці про її становище при французькому дворі, які вона повідомила, не залишали жодних сумнівів. Це гнітюча історія, похмуро визнав іспанець. Перед французьким королем і вами, пані, ми повинні спробувати визволити вас із цієї скрути. На жаль, ми не господарі у Кандії, але власники цього ринку надають нам деяку перевагу. Ми візьмемо участь у торгах. Як комісар ордена, який знає викуп рабів, я маю в тутешніх місцях деякі вклади і користуюся довіреністю комерсантів. «Де Скренвіль дуже багато просить», – зауважив Баїде Ламарш, – «щонайменше 12 тисяч піастрів». «Я обіцяю вам подвійну суму викупу», – з жвавістю відповіла Анжеліка. «Якщо потрібно, я продам свої землі, всі посади та титули, але ви не залишитеся в тиражі. Даю слово». «Свята церква не покається у тому, що вирвала мене з ціни страшної долі. Подумайте, адже якщо мене відвезуть у якийсь турецький сираль», «Ніхто, навіть французький король, нічим не зможе мені допомогти». «На жаль, це так. Але довіртеся нам. Ми зробимо усе, що від нас залежить». Однак Дон Хозе був явно стурбований. Треба чекати великих торгів. Ріом Мірза, друг великого султана, також оголосив про свою участь. Султан наказав йому знайти білу рабиню незрівнянної краси. Здається, він встиг відвідати ринки Палермо, і навіть Алжиру, не отримавши бажаного. Він уже мав намір повертатися ні з чим, коли почув про француженку, полонену маркізом. Немає сумніву, що він учепиться за цю можливість, побачивши, що пані Дюк-Плесі є ідеалом краси. Подейкою також про Шаміль Бея і багатого арабського ювеліра Накер Алі, як про можливих наших конкурентів. Два лицарі відійшли кілька кроків, щоб обмінятися швидкими репліками – Потім повернулися. «Ми дійдемо до 18 тисяч піастрів», – сказав Дон Хозе. «Це величезна сума, і є надія, що найчіпкіші наші конкуренти відступляться. Покладіться на нас, пані». Палим голосом, хоч і з деяким полегшенням, вона подякувала їм і з стиснутим серцем подивилася вслід за фігурами, що віддалялися у чорних плащах з білим хрестом. Чи були б вони такими щедрими, якби знали, що знатна дама, яку вони хотіли врятувати, накликала на себе королівську немилість? І все-таки слід було відбити найбільшу небезпеку. Один работорговець вартує іншого, але вона хотіла б опинитися під знаком Христа, ніж півмісяця.